99-cu məzmur Rəb hökmüranlıq edir, Qoy xalqlar titrəsin. O, keruvlar üstündəki taxtındadır, Qoy yer üzü lərziyə gəlsin. Siyonda olan Rəb əzəmətlidir, O, bütün xalqların üzərindədir, Yüksəkdədir. Qoy böyük, zəhimli adına şükr etsinlər. O müqəddəsdir. Ey ədalət sivər, güclü padişah, insafı bərqərar edən sənsən. Yaqub nəslinə ədalət və salihliyi göstərmisən. Allahımız Rəbbi ucaldın, ayaqlarına düşüb səcdə qılın. O müqəddəsdir. Onun kahinləri arasında Musa ilə Harun olub. Ona yalvaranlar arasında Şamuel olub. Onlar Rəbbə yalvararkən o cavab verərdi. O, bulut sütununun içindən onlarla danışdı. Onun göstərişlərinə, onlara verdiyi qaydalarına bağlı qaldılar. Ya Rəbb Allahımız, sən onlara cavab verdin. Pis əməllərinin cəzasını versən də, Bağışlayan Allah olduğunu onlara göstərdin. Allahımız Rəbbi ucaldın, Müqəddəs dağında ona səcdə qılın, Çünki Allahımız Rəb müqəddəsdir.